Бачиш, любий читачу, можна бути великим ученим, а не знати звичайнісіньких життєвих явищ і про всяку дурницю, відому кожному в світі, снувати найхимерніші здогади. Птоломеос Філадельфус багато дечого вистудіював, але не знав про студентів, навіть і гадки не мав, що сидів у селі Гох-Якобсгаймі. Недалеко від славетного Керепеського університету, коли писав своєму приятеліві про події, які в його уяві обернулися на чудернацьку пригоду. Щиросердий Птоломеус злякався, натрапивши на студентів, що весело і в доброму гуморі гуляли собі за містом. А який страх охопив би його, коли б він прибув до Керепеса на якусь годину раніше? і випадком опинився перед домом професора природничих наук Моша Терпіна. Тоді сотні студентів, ринувши з помешкання, оточили б його, голосуючи, дискутуючи і так далі. Тоді ще й не такі химери скочили б у голову. Бо в Керепесі студенти найчастіше відвідували саме лекції Моша Терпіна. Він був, як уже сказано, професором природничих наук і пояснював, чому йде дощ, чого гримить і блискає, чому сонце світить удень, а місяць у ночі, як і чому росте трава, і багато всього іншого, та ще й так, що кожній дитині було б зрозуміло. Він убгав усю природу в коротенький зграбний курс, а тому дуже легко, і за всякої нагоди міг витягти з вітіль, наче з якоїсь шухляди, відповідь на всі питання. Найперше він здобув велику славу тим, що йому після багатьох фізичних дослідів пощастило довести, чому настає темрява. Головним чином – через брак світла. Це відкриття, а також його вміння спритно обертати свої фізичні досліди на цікаві штуки – не гірше за найкращого штукаря, вабило до нього неймовірні юрми слухачів. Дозволь же мені, ласкавий читачу, оскільки ти знаєш студентів набагато краще, ніж славетний учений Птоломеос Філадельфус, а про його дивовижну полохливість не знаєш нічого, відпровадити тебе в Керепес до будинку професора Моша Терпіна саме тоді, коли він Закінчив свою лекцію. Один із поміж того потоку студентів одразу приверне твою увагу. Ти помітиш стрункого юнака років двадцяти трьох чи чотирьох, із темних блискучих очей якого переконливими словами промовляє жвавий і ясний розум. Його погляд Можна було б назвати майже сміливим, коли б немрійна туга, що легким серпанком лягла на бліде обличчя і пригасила жагуче проміння очей. Його сюртук із чорного тонкого сукна, облямованого оксамитом, пошитий майже на давнонімецький зразок. До сюртука дуже личить вишуканий білий, як сніг, мереживний комірець, а також Оксамитовий берет, що покриває гарного темнокаштанового чуба, а лишить йому цей одяг через те, що він усім своїм серцем і зовнішнім виглядом, ходою, поставою і поважним обличчям, наче справді належить до любих старожитніх часів. І це неманірність, що часто виявляється в деб'язковому мавпуванні погано витлумачених давніх зразків, і так само погано витлумачених вимог сучасності. Цей юнак, що тобі, любий читачу з першого погляду, так припав до уподоби, ніхто інший, як студент Бальтазар, син порядних і заможних батьків, скромний, розумний, пильний до роботи хлопець, про якого я тобі, о мій читачу, маю розповісти багато дечого в цій дивній історії, що це саме надумав написати.